Aquí Frances Eva La primera emissora local de ocis nocturn i música electrònica de Barcelona Sona 24 h Radio Limitat 2.0 Tangabu 16 FM en un context en què el debat sobre l'accés de l'habitatge està solint una intensitat molt elevada, l'Ajuntament de Barcelona ha fet públiques unes xifres que aporten uns nous elements de reflexió sobre com s'estan canalitzant els recursos públics en les polítiques amb la matèria. En resposta a una pregunta formulada pel grup del PP, el consistori ha reconegut que el 31 de desembre del 2012 hi havia 588 pisos protegits desocupats a la ciutat. L'eufemisme oficial per denominar-los és però pendents d'adjudicació, tot i que el 88% estava enllà del tot acabats i a punt per entrar a viure. La dada que segons fons municipals hauria pogut oscilar a la baixa aquest començament d'any representa un geoger repunt respecte al 2011, que es van tancar amb 551 habitatges socials buits a la ciutat. A l'hora d'analitzar per què es dona aquesta situació, que la ciutat no és absolutament nova, cal fixar el focus en el procés d'adjudicació. Les xifres del 2012 mostren que en un 89% d'aquests casos no es va acabar fent l'entrega de les claus perquè cap dels interessats que estaven a la llista d'espera es van quedar al pis i van renunciar. Per què? L'explicació oficial és que la crisi econòmica actual és un obstacle per accedir a aquestes promocions, especialment les de venda. Alhora, però, en ocasions anteriors, l'Ajuntament de Barcelona ha admès que prop del 70% d'aquestes renúncies obeeixen en realitat el que domina criteris subjectius, entre els quals els més comuns són que l'adjudicatari no li agrada el domicili assignat o bé la zona on està situat. Davant això, el Consistori estudia fer retocs en el procés de tramitació, com ara que els interessats puguin triar abans a quin districte o territori volen viure. El PP, per la seva banda, demana canvis més profuns, com ara potenciar les promocions del lloguer, les més demanades, per sobre de les que fan en règim de dret de superfície. D'aquesta manera, comencem una nova edició d'aquest programa des del 91.6 de la FIM, Sòs d'un Poble, que us parla allà acompanya Marta Sant, Ricardo Malabé i Jordi Garcia.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 I comencem parlant dels vehicles amb dos ocupants que podran circular pel carril Busbau de la C-58 a finals de març. Pocs mesos després que entrés en funcionament el Departament del Territori i Sostenibilitat introduirà canvis al carril bus Busbau de la C-58 que uneix Ripollet amb l'Avinguda Meridiana al pas pel nostre barri. Així es permetrà que hi circulin vehicles amb dos ocupants en comptes dels tres que es requereixen actualment. D'aquesta manera, s'intentarà incrementar l'ús del nou vial que fins ara ha registrat poca circulació de vehicles i no, no ha contribuït, com estaves previs, a descongestionar aquest tram d'autopista. En aquest sentit, el conseller de Territori i Sostenibilitat, en Vila, ha explicat que el govern no està content amb el rendiment de la infraestructura i creu que s'ha d'optimitzar. Vila ha assegurat que aquest canvi es farà d'aquí a poc més d'un mes i ha deixat clar ara per ara no s'obrirà el vial al trànsit completament. També ha desmentit, com s'havia apuntat en darreres hores, que s'utilitzi només en sentit a Barcelona. En tot, el conseller ha dit que revisarà més endavant el funcionament del carril Busbau per analitzar si aquesta nova mesura fa que passin més vehicles. Fins ara, el carril Busbau permet el pas del transport públic per vehicles privats amb tres o més ocupants motocicletes o vehicles ecològics. La infraestructura de moment és reversible en funció de les necessitats de la mobilitat. Més greus a comentar-vos doncs els arquitectes de la remodelació de la fàbrica de creació Fabricowats rebran el premi Ciutat de Barcelona 2012. L'acte de lliurament dels premis se celebrarà el proper dilluns 18 de febrer a les 7 de la tarda al Saló de Centre de l'Ajuntament de Barcelona. En aquest sentit, el jurat, composat per Fernando Marza com a president, Josep Buigas, Daniel Giral Miracle, Jordi Badia i Carme Pinós, han acordat per unanimitat a atorgar el Premi d'Arquitectura i Urbanisme a la fàbrica de creació Fabricots dels arquitectes Manuel Ruiz Sánchez i Francesc Bacardit. Se'ls atorgarà el Premi Societat de Barcelona 2012 per la intervenció de preparar i condicionar un edifici històric, el de la Fabra i Coets, de gran interès arquitectònic, proposant noves opcions d'utilització dels seus espais al servei de la cultura i la societat contemporània, mitjançant infraestructures versàtils que permeten uns usos polivalents i simultanis. I ara si sí, ara ja entrem en el que és el gran espectacle, la gran festa d'aquest cap de setmana, perquè hem de dir que ja podeu començar a gaudir del Carnestoltes als diferents barris de Sant Andreu. La novena rua de Carnestoltes del barri de Sant Andreu serà el diumenge, des de Concepció Arenal, Dublín, fins a la plaça de Can Fabra, Concepció Arenal 204, Sant Andreu. També hem d'informar-vos que la Rua Infantil de l'Escola Ramon Llull s'està realitzant avui al, centre, al mateix Centre Educatiu Ramon Llull, que es troba al carrer Miscaia número 439. Avui també serà la Rua Infantil de les escoles Pompeu Fabra i Sants Innocents. Escola Pompeu Fabra, el carrer Ulesa, número 19 també a la Rua de Carnestoltes al barri del ba del Bon Pastor, que serà dissabte, als carrers del barri del Bon Pastor, sortint de la Plaça Robert Gerard número 3. Però avui també tenim el Centre Educatiu Fedac de Sant Andreu, la Rua del Carnestoltes del mateix centre, Fedac Sant Andreu, carrer Ramon Vallès número 39. El telèfon és al 93 346 8001. També hem de dir que hi haurà avui el Vall de Carnestoltes al barri de Naves, que sortirà de la plaça Ferran Reyes, número 1. I com no, la Rua de Carnestoltes de l'Escola Mare de Déu de la Soletat. Avui també al Centre Educatiu Mare de Déu de la Soledat del carrer Segre, número 35. Més coses, també avui la Rua de Carnestoltes a Baró Viver. Vivé, sortirà de, per als carrers del barri i en concret de la plaça de Pilar Miró. I demà dissabte hi haurà un taller de disfresses al Pregó del Carnestoltes, a Sant Andreu i l'Animació Infantil, a on? A la Rambla, Fabra i Puig i la Plaça del Comerç. Plaça del Comerç número 1. També hem de dir que hi ha un taller familiar que es diu fer màscares i barrets que es realitzarà avui al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, que es troba al carrer Arquimedes, número 30. I al carrer Garcilaso, número 1, als Jardins d'Els, demà tindrà lloc la Rua del Carnestoltes del barri de la Sagrera. Més coses. Parlem de la Rua del Carnestoltes, al barri de Naves, l'itinerari pels carrers del barri, sortirà del carrer Juan de Garay, número 10. Avui també la Rua Infantil del Carnaval a la Sagrera, a càrrec de les escoles, el Sagre i Mare de dels Àngels. Al carrer Costa Rica, número 26. Més coses també, el sopar Baida, Carnaval al Centre Cívic La Sagrera, serà demà dissabte al Centre Cívic de La Sagrera La Barraca, al carrer Martí Molins, número 29. I l'espectacle infantil La Caputxeta Vermella, al Centre Cívic de Naves, avui al carrer Naves de Tolosa, 312, al telèfon 93 349 35 22. Ahir no vam tenir programa, per tant no vam tenir la possibilitat d'informar-vos que al Sant Andreu, doncs va realitzar una bona golejada al Penyesport de la de Navarra. Els Sant Andreu va guanyar per 4 gols a uns al Penyesport. L'equip ha fet un gran pas per a les semifinals de la Copa Federació, superant de manera merescuda el conjunt navarrés. Edgar i Kim han encarrilat el partit amb dos gols, Rodrigo, escurçat pels visitants, i Azparren i han arrodonit amb dues dianes més. Per quarta eliminatòria consecutiva, els andreguencs han agafat una bona renda per defensar en el partit de tornada. En aquest cas, serà a Tafalla i, com l'experiència demostra, doncs no valdrà refiar-se tot i la superioritat que ha demostrat el conjunt andreguenc. A Sant Andreu, 4. La Penyesport, 1. I hem de demà Sant Andreu jugarà un partit de lliga a les 12 del migdia al camp del Llagostera, un partit que serà retransmès per a aquesta mateixa casa. Molt bé, doncs nosaltres que el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació. Fins ara! Sí. de cantar i cuidar, sentar de riure. el 91.6 de la EFM Escoltes tot un poble a Radio Trinitat Vella doncs Atenció perquè tal com hem dit abans aquest diumenge realitzarà la novena rua de Carnes Soltes de Sant Andreu i per parlar-ne doncs, ens anem cap a l'Eix Comercial de Sant Andreu on tenim a les Ruts que ens pot explicar doncs, una mica doncs, com s'està organitzant aquest Carnes Soltes. Bon dia Hola, bon dia. Doncs explica'ns, què és el que teniu preparat per aquest diumenge? Doncs aquest diumenge, de moment, a les 12 i 17, tenim mm -hmm. 21 comparses confirmades. de nhi do Sí, sí, sí. <ríe> que ens trobarem a les 10 del dematí, uh -huh. Concepció arena Fabri Puig, farem allà la concentració, uh -huh. i a les 11 doncs, arrencarà tota la rua, en contradirecció, perquè ens ho hem anat Carnestoltes i una de les coses que hem de fer és anar en contradirecció i farem doncs, Gran de Sant Andreu, baixarem, cap a Gran, ai, baixarem per Fabri Puig, uh -huh. Gran de Sant Andreu fins a Sant Adrià i Sant Adrià fins a la plaça del Can Fabra que allà ens trobarem tots uh -huh. i farem l'entrega de premis Per quan quant de temps eh, porteu preparant aquesta ruga? Quant temps? Bé, bueno, mm. doncs un parell de mesos. Déu-n'hi-do. Sí, sí, sí, sí. El que porta a fer aquesta rua, doncs, dedicar-hi-ho ja el seu temps, no? Per tant, sí. Però mm. bé, bueno, ho fem amb moltíssima il·lusió. que any ens acompanyen els jurat. bé, bueno, un actor que tenim cada migdia a la telenov·ela de TV3. Ah, mira... Vull dir que... hi haurà sorpreses i tot ah, exacte, no? ens ho passem molt bé, passem molt bé. A més a més tenim l'ambaixadora vermella de Barcelona que ens envia el rei Carnestolta la poltrona que... la festa està garantitzada no. està a partir de les 12.15 no? ah. a les 11 arrenca la rua molt bé. i aleshores eh, està calculat que més o menys allà a les dues s'acaba també hi haurà un tastet de botifarra d'ou de la cançoladeria Puig uh -huh. hi haurà la coca de llardons uh -huh. del forn del passeig i del forn del blat del uh -huh. carrer Gran de Sant Andreu i tot aquell que vulgui la pot venir a provar uh -huh. perquè es tracta de la novena rua de Carnesoltes que s'organitza a Sant Andreu això vol dir que hi ha, hi ha una trajectòria darrere que sí. ha consolidat aquesta festa no? sí, sí. L'any que ve la farem més sonada encara. Sí, sí, l'any que ve ja, mira, avui he estat reunida amb el districte i els hi di dic la setmana que veus don vacances, però l'altra ens, ens posarem ja a treballar, <ríe> perquè clar, a veure pensa que ara, eh, que t'he dit que eren les 12, tenim no. quasi, bueno, quasi no, tenim 1176 persones apuntades, eh. Sí, sí, sí, vull dir que encara queda tota la tarda tot demà i tot diumenge, vull dir que Déu-n'hi-do, déu, déu És a dir, que podem inundar tranquil·lament a Sant Andreu de disfres. Sí, i tant, i tant. és l'objectiu, eh, també, sí, sí. No, però bé, bueno, tot aquell que ve sempre s'ho passa molt bé, a més hem fet rues, plovent, nevant, amb vent, amb sol, vull dir, hem, hem fet tots els tastets ja, no ens fa por res. I se sap de, de, de què aniran disfressats o encara això no... Home, tenim de tot, eh. Tenim uh -huh. des del Drac de Sant Jordi, tenim Espanta Ocells, uh -huh. tenim eh, el Salon del, del Farquers, eh, treballs de treballadors de la fàbrica, uh -huh. bueno, tenim de tot, de uh -huh. tot. Doncs et passo la meva companya Marta que t'expliqui, bueno, que et unes preguntes. Molt bé. Ruud, bon dia. Hola, bon dia. Bon dia. Eh, teniu 21 comparses, però a nivell individual també es participa o només ah, es sí? en comparsa? No no, no, no, no, aquí hi ha les comparses i després a nivell en particular tot aquell que vulgui també pot venir. I els ja. premis que es donen, que són? A veure, hi ha tres premis, vale. que és a la millor entitat del barri, a la, a la millor comparsa d'entitats, a la millor comparsa adults i a la millor comparsa infantil. Aquests són els tres premis que es donen. O sigui que tenim gent de totes les edats participant per al Carnestoltes. Sí, sí, sí, i sí, sí. tot aquell que vingui, bueno, s'ho passarà segur, s'ho passarà molt bé. Uh -huh. I hi ha alguna cosa que ens pugueu així mig avançar del que podrem trobar la gent que ens acostem? Bé, bueno, doncs, eh, a part de que tenim la visita d'un actor que surt a la telenovel·la del migdia... Uh -huh. Que no us diràs el nom? Que no us diré el nom, bueno, <ríe> no, no sé, no sé, no sé. No, no, no, això queda en incurs... Jo et puc dir que està dintre de la cuina, per exemple. Ah, ja és un gran <ríe> que És és un cuiner, és un cuiner, és un bon. cuiner molt divertit, molt divertit. Uh -huh. Tindrem també, bueno, tot aquell que vulgui També podrà tastar la botifarra d'ou de Can Puig uh -huh. Que és artesana d'ell eh, La coca de llardons Que és del del forn del passeig I del forn blats Del carrer uh -huh. de Sant Andreu uh -huh. Veurà l'ambaixadora vermella Que ens envia el rei Carnestol T'espoltrona de Barcelona A Que m'han dit que és molt i molt i molt divertida hm uh -huh. I què més? I passar-ho bé, passar molt bé, molt bé. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs, i esperem que doncs, tornem a recordar, a recordar l'hora, que és aquest diumenge, a partir de les 11 del matí... A gent... les 10 del matí farem la concentració. Molt Farem bé. la concentració a Concepció Arenal Fabri Puig. D'acord. I a les 11 arrencarà la rua. I com bé diu el Carnestoltes, uh -huh. ens ha dit que l'hem de fer en contradirecció. O sigui, això vol dir que hem de baixar tots Fabri Puig... Uh -huh. Tirarem pel carrer Gran Tot en direcció contrària fins a Sant Adrià i de Sant Adrià a la plaça de Can Fabra, que és ens trobarem tots allà fent una mica de tastets la botifarra d'ou i la coca de llardons, que és lo, te, la, lo que s'ha de aquesta època. D'acord. Doncs esperem que els, els nostres veïns eh, s'hi apuntin a totes aquestes activitats que realitzeu i, evidentment, doncs que tingueu un, un bon carnestoltes. Igualment, i esteu tots convidats. <ríe> doncs segurament que ens hi passarem. Ben fet. Vinga, Apa. que vagi Adeu, molt bon bé. Ah, adéu, bon dia. Molt bé, doncs ja ho sabeu. Aquesta novena rua de Carnesoltes del barri de Sant Andreu es realitzarà diumenge. A les 10 del matí ja es concentraran a eh, Concepció, Aranà, l'Enfabra i Puig, fins, eh, i aniran, aniran fent la rua fins a la plaça de Canfabra. Doncs ja ho sabeu, si voleu apuntar-vos encara sou a temps de, de participar. Ara farem una nova pausa. Tornem tot a seguit. Gras, que juguen mentre se'n fa fons. Viuen a un pis de 150 habitacions. Bones vistes, avui estan en menjador. Hi ha conflictes, està el volant tenir raó. No se n'adonen que amb un batllustre seran molts. Sobreviure n'és un espai tan gran que viure moments molt complicats. No us ajuden, no, no. Com fones per donar Ja ho diu no són massa. Es tu trobar aquest tu. No perdis esperança. No de puguis aguatar. costat No té pressa, ses coses van com han d'anar, ses maletes, com buides en algun racó, allà fa força, amb un bat just, seran molts, sobreviure dins un espai tan gran, te fa viure moments molt complicats, no els ajuda, no, no com fones personal. Ja ho dic, un dos massa. Desmull dir tu perquè No perdis esperit.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 Molt bé, doncs avui us hem parlat molt del que és el Carnestoltes, de quina manera es podrà viure als diferents barris de Sant Andreu. I ara volem parlar d'un homenatge, un homenatge que es realitzarà el Casal Catòlic de Sant Andreu, al Pop Rock, a una banda, i per parlar-ne doncs, tenim nosaltres el Josep Pardos, que per tant és president del Casal Catòlic de Sant Andreu, perquè ens expliqui doncs, això, una mica, doncs, el que tenen pensat realitzar aquest diumenge. Uh, Josep, Bon dia. Hola, bon dia. Doncs sí, hem de dir que el Casal Catòlic organitzar un homenatge al pop rock, no?, aquest cap de setmana. Sí, veiem, aquest cap de setmana tenim el diumenge 10, mm. a les 6 de la tarda, un, un homenatge en forma de concert eh, que actuarà a la banda de música del Prat de Llobregat mm. eh, dintre de la programació del, de l'Espaià. L'Espaià és, és de tot un, una... El conjunt d'activitats de caràcter artístic, ja sigui teatre, música, eh, esbars, que està, diguem, coordinat a través de la Federació de Taneus uh -huh. i també participen diferents federacions, com els teatres amateurs de, de Catalunya, la Societat Catalana de Societats Musicals, uh -huh. agrupament dels Bars d'Ansaires, i tota aquesta diguem, activitat es coordina també a través de la Federació de Taneus i junt amb el Departament de Cultura de la Generalitat. Llavors, aquesta primera actuació que tenim aquest any, nosaltres com a entitat, el casal, doncs, participem eh, des, també des del punt de vista, diguem, d'infraestructura de, de posar a disposició la sala. Molt bé. Uh -huh i llavors ells eh, tenen una sèrie d'espectacles seleccionats al llarg del principi de temporada i ara aquest any pues comencem amb, primer amb aquest amb la banda de la música del Prat de Llobregat uh -huh. això, ja això serà diumenge dic dia dia 10 uh -huh. eh, a les 6 de la tarda i ja eh, hi haurà bueno, el preu de l'entrada són 10 euros uh -huh. i pels el, socis que són socis de l'entitat el preu són 8 Mare. doncs eh... Hem de dir que el Casal Catòlic de Sant Andreu és una entitat que porta molts anys treballant per, per la nostra vila, no? Sí, bueno, el Casal com a entitat, diguem-ne, els inicis, les votació de l'any 1919. Uh -huh. uh, pràcticament no, no, no tenim els 100 anys, però ja costem. Uh -huh. I, I, bueno, són en, una entitat que, diguem-ne, ara les activitats o les accions que tenen més, més, uh, diguem, activitat permanent durant tot l'any és uh -huh. la, la part, diguem, de la secció d'escacs, que hi ha equips d'escacs doncs, bastant ben, ben considerats, molt ben posicionats dins la Federació Catalana. Uh -huh. També tenim l'Esbar Maragall, que com a secció del Casals és un dels esbars potser més, més reconeguts a nivell de, de Barcelona i de Catalunya, uh -huh. que tenen potser el voltant d'una escola de nanos uns 50 o 60 nanos, després hi el, el cos de dansa, després hi ha també un grup, grup joventus que són novament formats per ex-enseires -ex que també participen. I uh -huh. després també tenim una secció molt de tenis-taula uh -huh. on hi ha una part més important de, de jugadors, diguem, sènios i, i veterans, uh -huh. però també ara estem començant una mica un treball d'anar captant nanos més, més eh, diguem, joves no?, perquè per es vagin iniciant en el, el tenis-taula. Uh -huh. després hi ha activitats ja més de tipus cultural, hi ha un grup que sota la, el nom de Benvinguts fan activitats més culturals, les uh -huh. festes tradicionals, sortides, i finalment hi ha el grup de Pintura Taca, que és un grup d'aficionats de la pintura pues, que de manera permanent tenen allà la, la, la, el punt de trobada i fan pues, exposicions. Uh -huh. I la millor manera doncs, per reunir totes aquestes activitats, totes aquestes persones que formen part del Casal Catòlic, és doncs oferir-los el concert que es realitzarà aquest diumenge a les 6 de la tarda, que esperem que hi siguin doncs, tots els veïns i veïnes i totes aquella gent que hi participa, no?, del Casal Catòlic. Sí, esperem que, bom, que vingui, si sí, pot ser, molta gent, perquè, com tu dius, organitzar aquestes coses tant per part de les entitats com per la Federació de Reial, per el Departament de Cultura, doncs són clar, activitats que a part de, de la, la part logística i d'urbanitzar i hi ha un tema de, de, de lògicament de costos i de, de temps i de dedicació, no? Mm. I que esperem mm. que, que la gent respongui, pues doncs, perquè clau, vas aquestes sales, diguem tenim una similar sala d'actes molt àmplia, que hi ha una capacitat de 200 280 persones uh -huh. i són sales que tenen avui potser poc a poc a utilització. A vegades trobem que hi ha grups de teatre o bandes o tal que volen actuar i no tenen lloc uh -huh. i nosaltres a vegades tenim entitats que tenim alguns espais que estan poc a poc, eh, diguem, fets a eh, servir, no? Clar i això és una manera dintre d'aquest diguem, programa de l'espaià ja, doncs, s'intenta coordinar aquestes dues coses, no? Uh -huh. O sigui, que, que diferents entitats tinguin més opcions de presentar espectacles pels o pel venut, bueno, per tota la gent del barri uh -huh. i a la vegada que altres eh, grups, ja siguin de teatre, música o corals, puguin eh, actuar fora de la seva entitat, sí. Molt bé. Doncs esperem que totes aquestes persones, tots aquests veïns, doncs s'acostin aquest diumenge a les 6 de la tarda i realitzin aquest homenatge al, al pop-rock de la... Sí, mm -hmm. la, la, perdona, o si sigui, vols, no és una mica de sinopsi, és que l'espectacle sí. en si eh, és eh, o sigui, a càrrec de la banda de música del Prat de Llobregat, com hem dit, sí. i ells fan un homenatge, diu, eh, a grups que han tingut importància en la història del pop i del rock, no? Mm -hmm. Llavors, normalment, el fan són interpretats, diu, arranjaments o sigui, per la banda sinfònica, de grups com a King, Deep Purple, vull dir, són uh -huh. peces que són molt conegudes a nivell popular, potser, o de música pop, no? sí. i que ells han fet pues, l'adaptació arreglada per, per banda sinfònica. Uh -huh. I això, la direcció artística de la banda de música està a càrrec del senyor Joan Carles... Jordà, que suposo és una mica el que té tota la... la bueno, una banda bastant important perquè estem parlant de, de 40 o 50 persones, eh? Uh -huh. sí, sí, és esperem, esperem que vinguin molta gent. Doncs ja ho sabeu, eh, la gent que vulgui gaudir d'aquest homenatge al Pop Rock, que s'acosti al Casal Catòlic de Sant Andreu, que es troba a Carrer Pons i Gallar-se 58, aquest diumenge a les 6 de la tarda. Molt bé. D'acord, doncs, Josep Pardoz, doncs, moltíssimes gràcies per col·laborar novament amb nosaltres i esperem doncs, que aquest diumenge doncs, sigui el de l'esclat del pop rock, no? Oh, molt bé, moltes gràcies també per donar a vosaltres... Eh d'aquestes activitats que a vegades costa trobar mica de llocs de difusió. Molt moltes bé. gràcies. Doncs moltes gràcies, també. Adéu, bon, bon dia. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. I ara el que farem serà una petita pausa perquè pel que estic veient eh, ens han vingut a visitar. El, I ja de, de, doncs ara mateix parlarem amb un col·lectiu artístic que es diuen Nacadasca i hem de dir que eh, formen part de les diferents activitats eh, com, a, com, com a grup de la nau Ivanov. En parlarem tot seguit, fem una pausa i tornem, fins ara Colliu la rosa de dia i de nit el gel el xessami en una tanca, la rosa enmig del jardí, lleument, tendrament, gronxada, la rosa mor en a mi quan l'amada segiuu plida a dormir El te diu sense saber-ho el cabells que es de La rosa fa enamorar el ges a mi De fallir. La rosa fa enamorança al gès a mí. Da fallir. dia de 12:00 una del mitjorn i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs contrem amb el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix doncs és parlar amb el grup Na que aquest cap de setmana precisament demà dissabte a les 9 de la nit us ofereix dues de les seves grans performance. Uh, avui tenim una, una visita que ens han vingut a veure. Uh, tenim a nosaltres l'Adrià, molt bon dia. Hola, bon dia. I també a l'Ariadna, que són membres d'aquest de grup, dels Nacadasca. Doncs comencem parlant una mica de què és el Nacadasca, no? perquè la gent doncs, conegui una mica què és el que feu, que, de quina manera us organitzeu i què és el que ens teniu preparat per demà. Molt bé doncs Necadesca és un col·lectiu artístic som cinc joves tres noies i, i dos nois i bueno, que som la Clàudia L'Ariadna, la, que està aquí. Hola. Hola. La, la Maria, el Pedro i jo, que soc uh -huh. I doncs som cinc joves, això, que creiem en la força de les emocions i creiem que les emocions haurien de tenir un paper més important a la societat i una mica uh -huh. els projectes que fem van encaminats una mica això, no? A reivindicar el, el paper de la sensibilitat una mica no? a, a la vida en uh -huh. societat i fem projectes sobretot escènics, de teatre uh -huh. i performance i audiovisuals. Uh -huh. Amb la voluntat aquesta una mica de reivindicar... Doncs que l'individu no? i el món interior de l'individu hauria de tenir paper més important i a d'hora de reflexionar molt més sobre, sobre nosaltres mateixos i la, i la nostra relació amb els altres. Uh -huh. Perquè hem de dir que vosaltres o un grup resident a dintre del que és la nau i 9. Sí Sí. Uh -huh. Si ens van acollir al gener del, del 2012, uh -huh. ens tractem superbé, estem molt contents amb ells i, i allà estem. De fet, bueno, la, la primera obra així més important, més gran que hem fet, que ha estat immersa, doncs la, la vam poder presentar allà, uh -huh. que no sé, és com un honor no? poder estar allà estrenant l'obra. Doncs sí. I ara, doncs, demà es presenta un dia important D'aquells que cal destacar i posar-los bé a l'agenda sí. sí. uh, Demà uh -huh. el que fareu serà presentar aquestes dues performances, Una que es diu Eco i l'altra que es diu Fissura uh -huh. uh, De què van aquestes performances? Bueno, eh, la primera que és Eco uh -huh. Tracta sobre l'evolució de la tirania al llarg del temps uh -huh. I la segona Fissura tracta sobre l'educació de vegades mal enfocada, no? Uh -huh. Amb, amb aquesta intenció d'enquadrar cada persona a un, a un diferent uh -huh. àmbit o un, molt contrari a l'altre. És una mica una manera de, de compromís amb, de denúncia amb la societat que avui dia estem vivint. Sí, sí. Estem, estem bastant... Bueno, intentem que tots els projectes tinguin una mica aquest, aquest caliu una mica crític no? sí, perquè uh, uh. creiem que és necessari sobretot també perquè després sempre acompanyem les presentacions de col·loquis i volem que els temes que tractem siguin sensibles a, a les realitats que viu la gent no? I, uh. i propers a coses que estan passant actualment uh -huh. mm, per tant uh, hem de dir que en a en cadascú és un col·lectiu artístic experimental sí. uh, en quin sentit experimental? <ríe> <ríe> doncs experimental en el sentit que a vegades aquesta paraula fa una mica de por sí. <ríe> per això. nosaltres som gent proper a la gent vull dir, experimentar no vol dir fer coses reals que no en ningú sinó experimentem perquè ens agrada molt posar-nos a, a prova no? i uh -huh. a nivell emocional doncs, fer exercicis que treguin molt de nosaltres i que tota aquella cosa que surt de dins es no, doncs serveix uh -huh. per construir les nostres, les nostres creacions uh -huh. no? una mica... Ex sí, experimentem amb, amb, amb l'art dramàtic però també experimentem amb nosaltres mateixos no? sí. que, és, que és una mica el que, el que més ens agrada posar-nos el que he dit, posar-nos a prova i veure què treiem i quines emocions surten mm -hmm. i a partir d'allà doncs poder crear coses i... mm. Què li diríeu a la gent perquè vagi parcavaigir a veure'us, vull dir, sí. com han d'anar predisposats? A... doncs predisposats a sentir molt. A sobretot a dir la seva opinió també, ens haurat molt que la gent opini, digui la seva i mm. dir, som un grup molt democràtic i volem que la gent, fins i tot si hi ha alguna mm. cosa que no tens, alguna cosa que no li ha agradat, doncs ens ho pot dir, vull dir. No som aquí artistes... No n'hi no haurà represàlies, no? No, no? no, cap ni una. Al contrari, contrari exacte. Sí. Estarem superagraïts perquè sempre ens ajuden a, a millorar els projectes. És a dir, que el que busqueu és la reflexió de... Sí, sí. Tot allò totalment. Que sí, volem un espectador uh -huh. sobretot actiu. És una mica la, la voluntat també dels nostres projectes. Es... Creiem uh -huh. que l'espectador passiu que només va veure per entretenir-se és una opció, però no és la que okay. busquem al nostre art, sinó un, un espectador compromès i que ens ajuda a nosaltres a millorar. I a ell, d'alguna forma volem no? que la seva vida canviï una miqueta a arran de, la, de veure coseta I sobretot predisposat a emportar-se alguna cosa a casa, no?, del sí. ah, que ha vist. Que no surtin indiferents, perquè Exacte. com dèieu, les emocions, ah. vull dir, que ha sortit ah. d'una manera mm, imprevisible. Ah. Sí. sí, sí, sí. Perquè també hem de dir que uh, és la primera vegada que actueu en aquesta sala, la sí. mútua Sí, sí, sí. I com heu, com heu vist uh, la sala aquesta? Pot despertar interès? Pot despertar interès? Uh, uh, Bueno, a continuar gaudint d'altres espectacles no? mm. bueno, Mutu és un lloc molt interessant perquè a més hi ha molt, un tràfoc d'artistes hi ha moltes propostes cada dia uh -huh. i bueno, és un lloc que, li, que tenia moltes ganes d'actuar allà no? I, pues, uh -huh. mira, bueno. també és especial perquè es, estem acostumats a, a fer-ho en, en, en un altre en altres en altres tipus de llocs no? uh -huh. anem molt a centres cívics a tal i ens mola molt però també Mutu és com ara se'ns fa uh -huh. com ens agafem amb moltes ganes perquè és com diferent, no? I, uh -huh. i va, tirar cap a una altra uh -huh. direcció. Perquè a més també ens de dir una cosa important, que és que vosaltres quan acabeu l'espectacle no, no marxeu. No. Us quedeu allà. Us quedeu <ríe> Bueno, és l'única això, no? O sigui, quan fem les presentacions, després fem els col·loquis sempre. Uh -huh. I és aquesta oportunitat de que el públic doncs ens digui la seva opinió sobre els temes que hem tractat, uh -huh. perquè creiem això, no? Que són temes propers de la gent, que la gent té molt a dir, sobretot temes com el poder, l'educació, no? Que avui en dia està en uh -huh. l'ordre del dia. I també, sobretot, per això, perquè ens diguin crítiques, no? Constructives, uh -huh. sempre esperem que siguin constructives uh -huh. i... Eh, sobre compartir. Les, les proves propostes. Sí, compartir. Sí, sobretot, exacte, compartir uh -huh. que la gent ens pugui dir que nosaltres uh -huh. també ens puguem emportar alguna coseta a casa i... De fet, nosaltres és... no, rara vegada actuem sobre escenari, diguéssim, elevat. A mi ens agrada molt estar a prop de la gent. Uh -huh. Tenim-les ben, apro ben aprofets. De fet, a Mutuo hi haurà catifes i la gent podrà seure davant nostra. O sigui que... Uh -huh. fer, fer caliu. I aquests, aquests espectacles, quina durada té, doncs aquesta proposta concretament durarà uns 90 minuts perquè són les dues performance i després de cadascuna uh -huh. hi haurà un col·loqui i entre mig, passarà 10 minuts o un quart d'hora de... Perquè podem preparar una mica la propera Perquè tanta emoció, també, una mica de, de respirar Necessitem calmar-nos de vegades nosaltres mateixos oh, sí. <ríe> Doncs sí, el que volíem també dir doncs això, no? que una visió és una visió artística amb, amb la denúncia de problemàtiques socials no? o sigui, tot, Sí, sempre, però... bueno ara fa, fa poc hem com reestructurat una mica, refet totes les definicions i tal, i, i ens hem adonat que realment el que busquem és, és portar una, una petita revolució, no començar-la, perquè últimament és un, és un temps en què molta gent s'està aixecant, no?, i molta gent uh -huh. està dient, ei, canviem les coses, intentem, i nosaltres ens hem adonat que volem formar part d'això, i aleshores uh -huh. sempre ho diem això, no?, estem uh -huh. intentant portar cap enda, tirar cap endavant una petita revolució que, que coi, que aixequi uh -huh. molta gent. Mm -hmm. I clar, el que doncs això s'aconseguirà a través d'aquestes perform performance, a l'eco i fissura. Sí. Va. Bueno, i, i projectes també que, que estan aquí al nostre cap, no?, en sí, com... am, procés de, pre de preparació. Quin, sí, sí. Quins projectes tindríeu a partir d'ara? Doncs tenim un altre taller, que es diu una cadescòpia, que és un taller de videocreació, i que a partir d'obres d'art que triem en grup, doncs fem un vídeo i uh -huh. això ho farem al maig en principi al, al Palau a de, de Barcelona bueno, són tot projectes que, que volem que tinguin aquesta part reflexiva no? que, temes que la gent que pugui suscitar interès i, i puguin venir i puguin dir la seva uh -huh. Uh -huh. Mm. doncs hi voleu afegir alguna cosa més perquè la gent doncs, a propi demà a gaudir d'aquests dos espectacles doncs sí que, que, que nosaltres ens estem agafant amb moltes ganes no? que quan un actor ho fa tota la il·lusió del món surten coses maques sempre i, i coses boniques de veure uh -huh. i això realment és una oportunitat per sentir últimament està com una mica oblidat no? uh -huh. Sí, jo també diria això, l'oportunitat no? de, de poder compartir, com deies tu de poder viure una cosa diferent potser, o esperem que sigui, visqui la gent uh -huh. i que se magi, cosa, se magi casa amb alguna, amb alguna coseta uh -huh. Molt mm. vale. bé, doncs si tenim alguna cosa més a afegir doncs, bueno, agrair a tothom que ens recolza aquest dia a dia, a la nau a vosaltres Fà també, brot. per tenir-nos aquí <ríe> sí, sí, sobre tot això. ens agrada veure la gent que té molta il·lusió vull dir, no. per fer coses diferents sí, uh -huh. Uh -huh. sí. una mica estem en això <ríe> doncs uh, fem, fem una crida a demà a les 9 de la nit a la sala Mutuo que és Centro d'Arte al carrer Julià Portet, número 5 baixos, 1 i 2 doncs, uh, això, doncs que s'acosti la gent a, a veure-us el que també és molt important és això de tenir tantes adreces i, mm. de web i Twitter i Facebook això de és tot, el que fa que la gent s'animi doncs, a veure-us no? si sí. sí. mm. sí, sí, ens podem trobar a Facebook a Twitter, tenim un blog mm. i d'aquí aquí poc una web d'aquí molt poquet, estem <ríe> ja a punt d'estrenar-la <ríe> sí, sí molt bé, doncs esperem que vagi tot molt bé demà i que pugueu gaudir doncs, de tots els veïns i veïnes de, dels diferents barris de Sant Andreu que s'acostin a, sí. a veure-us a més d'altra gent doncs, que també segurament estarà convidada a poder-hi assistir no? i tant, moltes doncs moltes gràcies Merci. a vosaltres vinga. doncs ara el que farem serà escoltar una mica de música tornem tot seguit amb més informació fins ara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 què passa a la Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Continuem amb el nostre programa d'avui i com cada divendres tenim al nostre costat en Rubén Domènech que ens parlarà doncs, de com es presenta esportivament parlant aquest cap de setmana. Mm, doncs, sí, well, molt bé. Bon migdia. Bon molt bens dia. Bon Allà, comencem amb el futbol, sempre. Uh -huh. La setmana passada el Vilareal B es va enfrontar al Sant Andreu, uh -huh. partida amb empatadors, a més a l'últim minut, el minut 93, un penalti a favor de Sant Andreu va fer que es marqués, Edgar Marqués. Sí, i que van, aprofitar, van aprofitar fins l'últim minut per fer-nos la guitza, aquesta sí, gent sí, del Vilareal. Setmana, sí, minut. Sí. Però bueno, el Sant Andreu en lliga continua imbatut aquest 2013, com sabona, uh -huh. i aquest dissabte un dia un dia diferent normalment juguem diumenge a les 12, aquest cop uh -huh. ho fem dissabte a les 12 uh -huh. perquè el retransmet el partit es o sigui, es o sigui, a esport 3. una merda, però per poder ho oferir per televisió, Canvien el dia. Exacte, bon. És un partit que juguem contra la Llagostera a casa seva. La Llagostera va a amb 28 punts. Uh -huh. Nosaltres anem 639 a 4 i 5 punts del del 4, del cinquè i del quart respectivament uh -huh. i també a 4 i 5 punts del setè i vuitè un marge clarament còmode uh -huh. partit a les 12 com dèiem uh -huh. i un partit entre setmana hem tingut Penyesport sí. 4 ai, Sant Andreu 4 Penyesport 1 partit de la 4 Copa 4. Confederació uh -huh. una bona renda per enfrontar un partit de tornada aquests quarts de final uh -huh. i que no dir del dia no està confirmat que és la setmana que ve però bueno, això ja és un temat de falla per poder aconseguir el pas a semifinals. A veure... Fa molts anys que a Sant Andreu no jugo a semifinals la resta. Home, sí. Perquè vaig jugar amb el Barça i amb l'Espanyol, pel que tinc entès, però el que és una semifinal... Bueno, exacte. Fa, és, és ara, no? És Quan ara, hi ha sí, la possibilitat sí. ara de... Ara hi ha possibilitats de semifinals, exacte. Mhm. Uh -huh. Bé, bueno, això serà el, el, pel que fa al masculí en futbol. El femení uh -huh. ve d'una bona victòria a casa del Vic 0-2 uh -huh. la setmana passada i aquesta cap de setmana té un partit relativament fàcil perquè juguem contra el Bonaire uh -huh. nosaltres anem cinquens amb 28 punts uh -huh. ells van últims amb 14-10 amb 6 només uh -huh. partit teòricament més que assequible i després ja ens anem al Waterpolo la setmana passada el, fem, el masculí no va haver-hi partit, mm -hmm. aquesta setmana sí el Natashios en Andreu juga contra el Canoe i Sostar mm -hmm. nosaltres anem novens amb 16 punts ells van 7-ens o sigui que hi haurà retransmissió de Waterpolo també aquest cap de setmana Seguits. a més com oh, és right. Waterpolo és dissabte a les dues i mitja mm -hmm. dos quarts de tres per tant, començarem a dos quarts de 12, comencem amb el futbol uh -huh. i ja enganxarem directes sense parar amb el Waterpolo. si ho fent una tota darrere, darrere, no darrere. a l'altra. De Waterpolo tenim notícia bona o dolenta, depèn consumir s'ho miri, ja tenim rival de la Copa del Rei, uh -huh. que ens ha tocat el Terrassa, hi va un rival difícil, però bueno, uh -huh. que no és ni molt menys poca s'equip, però bueno. Bueno, jo sé d'algú que és de Terrassa amb la qual cosa... exacte, és de Terrassa i <ríe> amb ganes de veure <ríe> però sí, sí, vull dir però bueno, el partit de la Lliga uh -huh. vam perdre d'un però vam donar molt bon resultat per tant, uh -huh. és assequible llavors, uh, a la setmana que ve juguen a la Copa del Rey exacte, s'ha d'acabar de perfilar perquè és un cap de setmana d'aquests intents uh -huh. on es juga amb dos o tres dies a jugar tot per tant s'ha acabat de perfilar horaris i això per si es poden retransmetre molt bé. doncs est estarem precis. a l'espera a veure si hi ha la possibilitat de poder retransmetre aquesta Copa del Rei que esperem doncs, que el Sant Andreu pugui intentar una mica arribar una mica lluny per una Copa molt difícil per Sant Andreu entrar-hi ara un repte mm. intentar arribar lluny és una mica difícil però bueno a veure Aviam. com va Aviam. doncs fem això uh, demà Do quarts a do, quarts de do ja començarà la, la, la retransmissió ah. del Llagostera Sant, Sant Andreu, Andreu amb el futbol i a continuació sense parar. Se para <laughs> ja ens cap al waterpolo. cap a la piscina, cap contra juga contra el cano so estars. Mol I com no el diumenge a les 8 del vespre, ah, això, el paraules les paraules esport per acabar de concretar la cosa. De Unidor. Es presenta ben carregadeta eh? aquesta setmana. setmana. Ja va bé, ja va bé. Molt bé, molt bé. D'acord, doncs Ruben Domènech, moltíssimes gràcies per acostar-nos aquesta informació i esperem, doncs, comptant-ho la setmana que ve perquè ens vagis, doncs, això, estarem, informant. informant més concretament. Molt bé, doncs moltes gràcies. Bé, eh, sí. Doncs ara el que farem serà una petita pausa, però atenció perquè eh, res, una pausa molt breu perquè tenim moltes coses aquí a sobre la taula per oferir-vos com dins del que és la nostra habitual agenda. Fem una pausa i tornem. Cada dia de 12 a 1 del migdia i de 4 a 5 de la tarda, tot un poble a Radio Trinitat Vella. Molt bé, doncs recte final del nostre programa d'avui i el que fem ara mateix és comentar-vos algunes de les activitats que estan a punt de realitzar-se aquests dies, eh, precisament aquest cap de setmana, doncs als diferents barris de Sant Andreu. Comencem pel Centre Cívic de Navas, que us ofereix la Caputxeta Vermella. El Centre Cívic de Navas, al carrer Navas de Tolosa, 312, us ofereix l'adaptació de la Caputxeta Vermella, a càrrec de la companyia Té Gràcia. Hem de dir que aquesta representació es realitzarà avui a les 6 de la tarda. Es tracta d'un espectacle infantil per tota la família, la nova versió del clàssic conte dels germans Grimm. Podrà la Berta alliurar-se del llop? Doncs vine i dono-li un cop de mà. Molt bé, doncs ara ens acostem al Sant Andreu Teatre, perquè allà també heu deixat del carnaval, no us penseu? Així que parlem d'aquest carnaval disfressat. Eh... Per ordre del senyor rei Carnestoltes, tenim un missatge. Tots els nens i les nenes que vinguin disfressats d'algun personatge de la colla del SAT, la senyora Butaca, de Mímic, de Fosca o de Llumet, no pagaran entrada aquest cap de setmana i podran veure Pinotxo gratis. Promoció subjecta a l'aforament del teatre. I aquesta obra, doncs, la producció Pinotxo, és la que realitzarà al Sant Andreu Teatre aquest cap de setmana, a càrrec de la companyia Ruslan Musical. Al Sant Andreu Teatre, al carrer Neopatria número 54, us ofereix aquest cap de setmana la producció de Pinotxo de la companyia Ruslan Musical. Doncs es tracta d'una impressionant versió multimèdia del conte de sempre. Evitem les mentides i la mandra perquè ens poden portar molts embolics. Pinotxo és una adaptació de la novel·la de Carlo Colomni, amb una posada en escenes espectacular i innovadora, un univers màgic que ens submergirà en les emocions i personatges del conte de sempre transportats al moment actual. Molt bé, doncs una història de fantasia explicada amb un llenguatge escènic, modern, nou i sorprenent que uneix la dansa i la música amb les últimes tecnologies de la imatge. Són 55 minuts, demà estarà a les 5 i mitja de la tarda, a diumenge a les 12 i a les 5 mitja de la tarda. Es tracta d'una activitat a partir de 4 anys en català i per 9 euros. La 9 i 9 ofereix també un Pentateatre Atòmic volum 3. La Nau Ivanov, de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquests dies la representació de l'obra Pentateatre Atòmic volum 3, a càrrec de la companyia Pentateatre. Doncs són cinc obres de 15 minuts representades simultàniament en cinc espais reals de la Nau Ivanov. El públic es dividirà en cinc grups,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 Única. Doncs aquest pentateatre el podeu gaudir avui i demà a les 9 de la nit i diumenge a les 7 de la tarda. I també informar-vos, tornar-vos a, doncs a comentar que el casal catòlic de Sant Andreu us ofereix un homenatge al Pau Roc, serà aquest diumenge a les 6 de la tarda i hem de dir que el qui actuarà serà la banda de música del Prat de Llobregat. Tornem a anar al centre cívic de Naves, que us ofreix l'exposició L'Art del Trencadís. El centre cívic de Navas, al carrer Naves de Tolosa, número 312, us ofereix una nova exposició. Es tracta de L'Art del Trencadís. Això la podeu veure fins al dia 28 de febrer, a càrrec de Joan Serinyà. Doncs el modernisme català ha estat la font d'inspiració d'en Joan Serinyà, artista català que ve del món de la pintura i la il·lustració publicitària. Fusiona l'art del trencadís, gaudinià, amb l'escultura, tot donant com a resultat un univers particular on el joc de volums i textures ens du un univers imaginari. Doncs ja ho sabeu, aquest eh, fins al dia 28 de febrer, aquesta exposició, l'art del trencadís, al centre cívic de Navas. I també eh, informar-vos, recomanar-vos que l'espai Josep Bota de la Fabra Coach continua amb la seva exposició l'enginy de postguerra microcotxes de Barcelona. A Catalunya i a Barcelona en especial, un gran nombre de tallers, petits i mitjans, van iniciar amb el seu esforç un nou elegrament industrial del país dins de l'àmbit de l'automoció. És en aquest context que apareixen els denominats microcotxes. Fins al 15 de març, espai Josep Bota, Fabra i Coach, carrer Sant Adrià, número 20. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres ens acomiadem de tots vosaltres fins al proper dilluns. Donar les gràcies a la Marta Sant i al Ricardo Malavé per haver estat avui al nostre programa. Ens, ens tornem a veure dilluns. Que passeu un molt bon cap de setmana. Adéu, seu!